Her er De Sorte Spejder, hel ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation. Mm. Velkommen til det musikalske talkshow, De Sorte Spejder. Det er torsdag, det er den 15. Mm. februar. Mm. Mm. Og jeg bliver 43 uh, år og fire måneder i dag. Er det rigtigt? Det er tre måneder, uh, måneder siden, jeg har fødselsdag. Så kan man regne ud, hvor langt der er der mellem vores to fødselsdag. Det kan jeg ikke regne ud, men der er et stykke. Ja. Og du fylder hvad? hvad siger du 43? 44 næste gang. Det er rigtigt, ja. Jeg er lige så gammel som Andorten Dorte <laughs> Men du var heldigvis ikke med i det der mens vi venter. Jo, det var Nå, det. Du, var det du var jeg jo faktisk var faktisk med, venskvind far. 44 mand. Det er rigtigt. Den eneste mandlige medlem. Prøv at, øh, i, dagen I dag, dag, ja, det, det er selvfølgelig også ikke lytterne, men i dag, ikke? i aften her, øh, hverken Daniel eller Jens har, Jens, har givet at øh, deltage i det åbenbart. Nej, Æh, Nøj, men undskyld, jeg, jeg, ja, jeg, jeg arbejder. Jens gider ikke til en venskvind, fordi jeg kan kun lide noget med pc og sådan noget. Vi skal i aften have en, øh, det, der hedder en FIFA 2007-turnering. Altså vi skal spille på Xbox i aften. Nå. Alle medarbejdere, primært øh, mændene, drengene på øh, på 3 mødes, og så spiller vi FIFA 2007 mod hinanden. Ikke? Og hvad går det ud på? Det går ud på, at man spiller fodbold mod hinanden, og så går det ud på, en Nakkanon kan i aften. Det bliver så fantastisk. Jeg håber på, at i morgen jeg kan sige, at jeg godt ved, at jeg ikke selv kan vinde over, men det ved jeg, at jeg kan. Øh, ellers har vi Carsten Holm, han skal også være med, så vinder han bare. Ikke? Og hvad, altså, det gør ikke ud på, at man rent fysisk spiller fodbold, Nej, man spiller fodbold på øh, en, et spilkonsol. Nå, okay. Og det er tilfældet en Xbox, ikke? Ja? Nå, velkommen til programmet, øh, kære lytter. Først skal vi, det handler om rotter. Ja. ja. Fordi at jeg ved en behagelig fejl øh, tastet ind på øh, Dansk Tamrotteforum. Som tam, tam eller tam? Tam. Altså modsætning til vild. Ja. Hvor de har en utrolig rig underskov af samvær. Disse rotter. Folk, der ejer rotter. Folk, der ejer rotter. Folk, der holder rotter. Folk, der kan lide rotter. Folk, der gerne vil have flere rotter. Der er så også en af, en af undersiderne på den side en formidling af kærester. Okay. Rottekærester, kan man sige. Og det er jo sådan set ikke spændende og sjov andet end, det er sjovt fordi, at, at det formuleret så sødt. Det er rotte dating. Ja, det er sagt rottet dating. Eller tamrottet dating. Og så er, øh, har jeg bare fundet et par, som måske ikke, synes jeg. Jamen listen den på op. med, det kører på dobbelt. Men nej, nej men du skal nej, ikke at forklare nej. det. Jeg søger, desperat kan man næsten kalde det, en sød han til min pige. Hun er min første rotte, siden jeg desværre havde pause. Og betyder enormt meget for mig, øh, som er hun min første. Det er ikke så godt. Lidt om hende. Meget kærlig, en rigtig kyssetrold og fjollet. Har altid syntes, hun er meget underholdende. Var sød og kærlig overfor min anden pige, da de blev sat sammen. Ikke særligt dominerende. Meget sød. Helbred, der har aldrig været noget der. Hun er ev og Glutti, det er noget farve. Standard. Hun er fra dyrehandel, men skulle lige være kommet der til med sin mor, da jeg købte hende. Så jeg kender ikke hendes familie. Mødte dog hendes mor, som var sød og tam og blackself. Så en søster til hende, som jeg tror er sejermis eller noget. Det er der, ikke? Ja. Det minder mig om noget fra jer. blad. Jeg skal sige, det minder mig helt vildt om det, der, hvor du du sms'er sms' ind til ekstrabladet. Kære skat, jeg elsker dig. Skal vi snakke knald igen et eller andet, ikke? Ja, Ingen det er sådan også nogen om det. Er der andre. Vi kunne måske være et formidlingsprogram for Rotter. Jeg, jeg håbede lidt, fordi jeg kan se, at der, det her var jo bare en, hvis jeg lige der er også en, der, der søger en lækker, han til nyttershygge i Paris. Og det viser sig, at det er en rotte, der hedder Paris. Og det synes jeg er rimelig kinky. Jeg søger en lækker handrotte til min dejlige og smukke Paris. Og så er der et billede af den. Den er æder med men også sød. Paris er chocolate, Berkshire og fra mit første emikuld. Handen skal være chocolate, og hvis ikke det kan findes, så skal han være Rex, eller endnu bedre, Double Rex. Handen skal det, være det, chocolate. Jeg ved jo godt, hvad Rex betyder. Det betyder overordentlig oh, veludrustet, du. Ja. Og, så, så, og så prøv lige at afkode den her. Det ville være fedt, hvis han samtidig er dumbo, men det er ikke et krav. <laughs> det tror jeg nok ikke vi så Respect, <laughs> respect the rat. Du. The rat. No, øh, men er der nogen, der sidder derude med en rotte, som ikke har fået noget øh, pairing øh, og som er ensom? Ville det være mærkeligt, hvis man responderede på en af de der annonser, ikke? Det er jo ligesom <laughs> så, øh, der kom, uden <laughs> kom ud og kom ja, så er jeg til op. Øh, kan få fedt af rotten? Du er jo helt med at øh, jeg har et rigtig stumbo du. <laughs> ville det være mærkeligt? Nej, det ville ikke være mærkeligt. Det må være, være ligesom, og det har jeg aldrig prøvet desværre. Jeg kunne måske godt det er det sent nu, men øh, jeg har aldrig prøvet på de der datingsites der. Og det kunne jeg være meget sjovt at prøve, fordi der tror jeg lidt det, det der med, at folk de skriver. Øh, jeg ser her godt ud af sådan noget, ikke? Og så kommer der en rødhåret, bebumset idiot, stor nede på Café Jorden rundt uh, i Aarhus, eller hvor folk mødes henne. Jeg synes, det er en god idé. Jeg synes, du skal prøve. Jeg gad godt at møde op. Og der er også en her, der hedder Champagne eller amberdreng, Søges Haster. <laughs> Lad os champagne? champagne Champagnedreng. Ja. Lad os da lige få den. Han har min lækre Angel of Sin, som jeg gerne vil have unger på. Det er en satanist. Det er en god rotte. <laughs> Nogen, der har en hand, der er champagne. Angel er amber hooded. <laughs> Totalt langt nu. Og så er der et billede. Du, nu kommer jeg til at sige noget byrsk. Og det minder mig om en ting. Har du set den skide sjove reklame fra et øh, viderefirma, hvor de har fået en, øh, en dansk skuespiller til at tale jysk, fordi han skal være lidt øh, svagt ja. Det synes jeg er rigtig godt fundet på. Ja. Der har altså været et der virkelig har tænkt sig om. For tit ikke? i reklamer, når man skal have nogen til at være dumme, så sender man meget, meget sjældent til at have er ja. det ikke rigtigt ja, Det er utrolig sjældent brugt øh, gimmick. Og så er det altså ret visionært fundet på, at de har fået en skuespiller til at være altså, lidt tilbage, lidt nørdet. Og, og så er det også lavet det sjovt, som er et virkelig fucking sjovt træk, som jeg aldrig tror, jeg har set før. De giver ham simpelthen lidt større tænder. Ah. Det er sådan noget, man kan købe... Ah, øh, øh, jeg for, er lige ja, Ja, men man kan lave, dem. de koster 10.000, så ser de rigtig fede ud. Og det sjove af dem er, ikke, at man kommer til at se lidt mere dum ud. Og hvis så kombinerer det med... Og det er den der østjyske dialekt fra omkring Aarhus, ikke også? Sådan som man siger sådan her. Uh, så er det sjovt. Jeg har altid godt kunne lide... Uh, jeg har altid godt kunne lide... Uh, med striktet Ej, det er så fedt, så respect the cock! Tror du det er en enig eller tror jeg, det er starten på en ny serie? Jeg, jeg tror ikke, vi vil lave det igen, fordi en af de helt pinlige ting vil være, hvis nogen eftergjorde det. Og hvis man lavede en anden serie for noget andet firma, øh, bilfirma eller noget shit, øh, hvor man sagde, jeg prøver også at lave det med en af jøde og lidt indenforholdende. Det tror jeg ikke vil hænge sammen. Nej. fordi og vil bruger deres det er god hvidvarehumor, det her. <laughs> ja, det ville faktisk være meget sjovt at sige. Det er fandme god hvidvarehumor, eller sådan noget. Eller, eller, en, eller en mand, der var inde På i jeg er skildpadde. helt væk. Slap nu af. Jeg helt væk. Vi kom fra noget med rotter, der var champagne okay, okay. til at sidde og øh, snakke okay. om... Du skal nok lede efter en champagne eller en eventuel bære af champagne. Hvis du skal bruge foran, og han ikke bærer det, så kommer der kun akut-unger, men også med mulighed for sorte. <laughs> Nu skal vi øh, have gang i noget... Øh, er det en præcision, eller en undskyldning? Det er nej, det er undskyldning? Nej, det er set ikke noget at gøre med en rettelse eller en undskyldning. Det er en korrektion. Vi har ringet op til mange forskellige igennem tiden. Øh, lande rundt omkring i verden. Og ja. i dag, eller går undskyld, der ringede vi op til Japan. Og grunden til, at vi gjorde det... Det var for at forsøge at se, om den øh, fremstødsvideo eller fremstødsmelodi, som Dansk Fiskeriforening har lavet at producere... Øh, om den virker for at få mm. de unge til at søge fiskerierhvervet, fordi Japan er jo kendt for sine mange fiskere. Og, øh, vi nåede dog ikke så langt. Der må man jo sige, at øh, vi kom aldrig så langt. Og det er måske, øh, vi, det var meningen var, at vi skulle have spillet det, ja nemlig. ikke. Okay. Øh, men det kom vi ikke til. Øh, men og vi men, jeg... fik bestilt øh, to kloppsøvendt. Det gør vi. Og øh, lidt senere, faktisk ikke om så forfærdelig lang tid, mm. der ville vi spille hele det klip. Ja, sammen med alle de andre ja. Men nu prøver jeg først lige at finde øh, fiskerne over. Fordi... Ja, fordi der sker det. At vi kommer i kampens hede, og det er nok mig. Og det er også, fordi jeg er meget inspireret den der show reklame fra Punkt 1. Mm. Kommer jeg til at se, at det er et, et jysk orkester, ja. der har spillet den her ind. Fordi at det er noget sådan, øh, de synger lidt jysk. Det au, au, Ja, uh. den sved. For det viser sig nu, at de er jo fra Fyn. I ja. fra Fyn. De de, I Det kunne du da godt have lige have nævnt, fordi du må kunne høre den slags med dit sprogører. Ja, men den synes jeg bare, at den må du gå ind i. Ja, de kan stadig Jeg ligger stadig inde i ilden, og de skal raves ud nu. Øh, fordi at, øh, de har jo sendt en mail. Skal jeg læse den op? Ja, det synes jeg. Jeg har lige, den bare ikke, men jeg den, kan godt lade Læs at læse den op. I går øh, er der nogen, der skriver til os, og de skrev da også på min myspace side Ja. Sådan en har jeg jo. Og der skrev de også her, går så skal du bare høre. Øh, hvor er det hen, hvor er det henne, hvor der. De og der er, de der er du venner med Justin Timberlake. Nej, det er jeg så altså ikke. Ham øh, er jeg ikke venner med. Ja. Morten. nej. Kan du hjælpe os, Jens? Det er meget fedt. Nikolaj. Han skriver øh, her. I går. Øh, vi får en mail gå aftes. Ja. Rock'n'roll fisker. Jeg sidder og skriven en stund og til de sorte spider's Rock'n'roll fisker en dag på selve Valentines dag. Og nu bliver vi altså nødt til at blande os. Det er mit band, Minor Flow. Der har scruet den makaber fiskersang sammen og indspillet den til ære, for de de fiskere, der står bag bliver fisker nu. Ja. Eller bliver fisker punkt nu. Mm. Altså først og fremmest må vi lige pointere, at vi er absolut ikke fra Jylland. Som om det skulle være dårligt. Vi kommer fra Fyn, nærmere betegnet Odense. Uh. Stadig et sted med spandeviser dialekt, så på det punkt ramte i plet. Uh, hvis I ikke er overbevist at over vores fiskesang der skal være en ny generation af unge fiskere Så kan vi godt komme ind og besøge Lad os lige høre hele sangen Det hele sgu hey, da just det der you know Det er ikke Det er ikke fys Det er det der Det er der det, det er der center Hvad hedder Taltsender. Ja. Rosersender. Taltsender. Taltsender der har jeg engang. Øh, ej, ej, ej. ej, nej. Nej, nej. Det der er også en politiserie ud af. Ikke? Nej, det kan man ikke sige. Det var ikke lige der. Det var Nibeonse. Nå. Hvad er det vi skal? Skal vi ringe op til det her band? Er det er det vi skal. Ja, Anders. Vi ringer op til Nikolaj nu. Nikolaj, han er øh, med i bandet, som sagt. Han er vi har lige lytter til. Ja, han er forsanger op. jo. Det er mit band, siger han. Ja, det er hans band. Så Anders, ringer vi op til Nikolaj? Ja, Anders. Det du så skal gøre, når du så får forbindelse. Ja. Det du sige dag Nikolaj." Ja. Hvor ringer du fra? Ja. Og alt det der, ikke? Når du så ligesom har lært ham at kende på den måde, som kun du kan gøre, så spørger du, hvor mange... Oh, no, hvor mange fiskere er der? Det, det er Han hey, i Nicolaj, det er inden for radioen. Anders Breinhold, sådan en Madsen. Ja, hej. Tak for, Goddag, Goddag. Tak for mailen. Jamen, det var så lidt. Og tak for det dejlige med Rock med rock'n'roll fisker, Nicolaj. Ja. ja, og først og fremmest vi vil vi godt sige undskyld, at... Og at, at, at, at, at det er mig. Jeg, kan, jeg har ikke en anden måde at sige det på, end undskyld, at jeg kaldte jer for jyler, jyder. Det er jo ikke nogen skændsel, vi har straks understrege. Men, men Nej, det, var det var forkert, det var upræcist. Men jeg vil hæve det, I taler en lille smule jysk intro. Taler vi jysk? Ja, prøv lige at høre, Nicolaj. Prøv, prøv, prøv, prøv, prøv, prøv, prøv, prøv, prøv lige at høre. Det må I udløbe. Prøv her. Hey, hvad så? hvad så? Hey, hvad så? Der så? Hey, free hell. Free hell. You know what? Så jeg, engelsk. Det okay. er engelsk, okay. Vi fisker nu! Det er rock'n' er lidt jysk det, er det, altså. Er de jysk? Hæ! <laughs> jeg vidste ikke, de var så vilde derovre i Jylland. Det er de. Nikolaj, det, det er Jeg har lavet sang, jeg, jeg spændte hedder, Hvad hedder det helt præcist? Minor Meinerfløg. Hvad betyder meinerfløg? Minor ja. ja. Hvad det betyder? Ja. At ja, det betyder mindre fejl, jo. på for, Okay. Uh, det er jo meget at Det er og det er jo så også. Den tager vi på os. <laughs> Men Nikolaj. Ja, ja, ja. Øh, har I haft nogle reaktion om det her nummer? Øh, hvad, hvad sker der i nærmiljøet når I spiller det? Øh, altså, er der, er der konsekvenser? Altså, jeg, jeg tror, vi har spillet det, det meget, meget få gange live. Vi mm -hmm. de spillede det her sidste fredag på et eller, andet, et eller andet lille job, vi havde. Og, og det, altså, det, ja, det, er jo, det er jo et nummer, der sætter gang i festen, og det kan man jo slet ikke, slet ikke undgå. Og, det er klart, ved. men er der folk, der kommer op til og spørger om materiale eller noget? Ej, det er der ikke. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der lægger mærke til teksten, når vi spiller den. Så, øh, men altså, det er jo et, det er et godt nummer, jo. Altså. Det er et rigtig godt nummer, det, og det, det er <laughs> vi er helt enige om. Men jeg, jeg fordi det, det har jo også en, en funktion, det her nummer, øh, at, at gøre det hip, at være fisker igen. Selvfølgelig, og, selvfølgelig. Og så, og så kunne det jo være rigtig, rigtig spændende at høre, om I har oplevet nogen i jeres nærmiljø øh, bifisker, eller endnu mere spændende, er der nogen <laughs> i bandet som sådan, som har fået lyst? Ej, jeg, jeg tror ikke lige, at nu, nu er vi nok mere musikertyperne, og det er jeg tror ikke lige, at vi egner vi os nok ikke så godt til at være fiskere. Hvad er det, man skal have for øh, at blive fiskerne, Nikolaj? Hvad er det, egenskaberne? Hvad er det, man skal være eller have? Ja, hvad er det? Hvad er det? det? Jamen altså, man skal, vel kunne, man skal vel kunne lide det, det gode liv, jo. Man skal ja. kunne lide det gode, det gode liv ude på søen. Mm -hmm. Og øh, ja, så skal man vel kunne lide at fange fisk. <laughs> Nikolaj, jeg er ked af at sige det. det. Det plejer, det plejer. <laughs> Nikolaj, jeg er ked at sige det, men hør nu her. Du er, ja, ja. ja. du er ikke rigtig inde i fisken, svært. Du er ikke rigtig inde i fiskeriet. Det, jeg her. synes, også, det var lidt vagt, det der. Men det, er, men det er fair det er, nok. Jeg er ikke. Nikolaj er jo heller ikke fisker, Anders. Nikolaj ja, er jo rådhus. Ja. Men Nikolaj, må så lige spørge, øh, nu når du ikke rigtig er med i på påværgningsvognen her, ikke, mm. for fiskeriet. Ja. Ja. Øh, ja. Hvor mange penge har I, uh, I har I fået godt honorar for sangen, ikke? Nej, ja, vi, vi har fået en lille skilling for det. Og, og det er også helt rimeligt, fordi at det er jo garanske ikke sådan, at I har henvendt jer til Fiskeri, og jeg, fiskere, jeg sige, må vi ikke nok spille nu? Og det er jo nok fiskeri øh, nu. Bliv Fisker nu, som har sagt, vi ikke godt spille nummer, ja, det og så siger det. det kommer til at koste. Det kommer, det, kommer, det kommer så egentlig af, at vi kender nogle, nogle gutter inde på et reklamebyrå, som, som gerne vil lave noget med os. Ja. Og, og så kom der det her, de her Bliv Fisker, som nu er vi til at lave en ny kampagne. Ja. Og, og så, øh, så, så, så, så fremlagde de så idéen om, at vi skulle få et eller andet, et eller andet sådan uh, lille ukendt bane til, til at indspille. Prøv lige at sige ukendt igen. Hvad sagde du? Høv at se ukendt igen. Ukendt. Men det var bare måden, du sagde det på. Det lød meget jysk. Nej, det er fynsk. Det er ja, ret. Ukendt. Det Der sagde Nicolaj ukendt. Og Jensen. Nikolaj, forhold set Fynsk, ikke? Ja, undskyld, Nikolaj, det var Anders, han blev sindssygt. Så, så ville de gerne have et lille øh, ukendt band til at spille et, øh, et, et nummer. Øh, og så, og så, øh, så faldt tanken på jer. Så faldt så fald de tanken på os, og. Øh... Og altså, det var egentlig, så, så kom vi så lige med, uh, med sådan et lille oplæg til det. Så en aften, så dragte vi os lige fulde i øveren og så, og, så, og så indspillede vi lige et, uh, sådan et, uh, en, en skræmmelig version af Rock'n'Roll Fisker. Ja. Og, og så senere, så kom, så kom de og sagde, at uh, det ville de sgu egentlig gerne have os til at lave, og så, så gik vi i krig med at skrive et, uh, et monsterhit. Nikolaj ah, vi, vi, ja. vi, vi har fået en skilling for det. Vi har spillet det 3-4 gange allerede nu. Ja. Der er kroner penge på vej til Fyn. Ja, Og så vil jeg sige... Halløj, halløj, halløj. halløj. Ja, halløj, hallø <laughs> Gry, du er kommet i studiet. Gry, du er vores redaktionsmedlem? Ja. Gryg, du uh, har, har tidligere du har været med i mange radioprogrammer. Ja. Det er dig, der er til telefoner på musikkvisten. Det er dig, der er med til at lave kategorierne på musikkvisten. Det tjekker uh, dem en gang imellem. Okay, og så kan vi jo uh, nu afsløre, at musikkvisen med Kenneth K. Med meathead, Kenneth K. Hoved. Den kommer i morgen. Ja. Yeah. Nej, næste fredag, så næste, fredag, næste fredag. Nå, nej, nej. I morgen, i morgen havde morgen har dig ikke lige tid. Nej Nej, oh, nej. For på næste fredag, der sender musikkvisen. Ikke om lørdagen mere her på V3. Der sender den. Den bliver sendt. Den sender ikke. Det jo ikke. Ej, den, den bliver sendt. Programmet bliver sendt hver evigste fredag eftermiddelm yeah. 16.00. Yeah. Ja. Til evigtid. Nej, 16.00 og 19.00. Tre timer. Tre timers musik. Så kan man lige så godt lige udnytte det med det samme. Så har den også kun en periode på to måneder, så er den kædet dem fint op. Man... <laughs> Gry, øh... Kenneth øh, kan gøre alting spændende. Gry, du er halvt dansk, halvt amerikansk, ikke? That's right. Og øh, du kommer fra San Francisco, eller California. California. Santa Cruz. Santa Cruz, man. Oh, oh that's something. Right. It's such grø, a nice place. Uh, vi no, har det, Anders, at... vi skal passe på, at vi ikke taler dialekt, fordi der er mange, der bliver meget gale. Fordi vi snakker Jeg ja, har fynsk. før. vi gør det ikke på den rigtige måde. Fra... her. Vi har jo fået... Jeg er jo halvt for fyn, så nu skal de slappe af. Og jeg er kvart jøde. Ja. Så glem det. Og jøde. Ja, Så tredje uh, Nå, Men tilbage til dig, Kry, som er halvt amerikaner. Anders, ja. jeg har, vi har jo ringet meget rundt i verden. Ja, og, og, og vi og har ringet det går godt. Gør det det? Du kender jo vores øh, skoleengelsk godt, <laughs> ja. kan man sige, og du kender også rigtig engelsk godt. Hvordan går det? Jamen, mm. jeg synes, i går var det specielt interessant at høre Anders Lund Madsen snakke om uh, a, a fishery board. Jo oh, ja. Yeah. <laughs> det er ja. fint. Ja. Det går hurtigt. Okay. Jeg vil selv Pløy, Du har lavet et samme yeah. på et minut og to sekunder af alle de telefonopkald, vi har haft udlandet. Ja, det er rigtigt. Prøv lige at oh. fortæl om, hvad, hvad det er, vi skal høre nu. Um, vi har ikke selv hørt det. Jeg, jeg, har prøvet, jeg har klippet jer ud og prøvet så godt jeg kan at få alle dem, vi har snakket med, til at snakke sammen. Oh. Men vi skulle ud. Okay. I kommer ikke til at høre jer selv. Nej, nej. Må vi høre det? Nu ser du ikke så glad ud mere, Kan vi høre det, hvis du har? Ja. Og lige du siger, du ser ikke så glad med Anders, og så kigger du på hvem af os? Dig. Anders Oh, uh, speak more series, please. Maybe let me explain you. Uh when you come with your car <laughs> you send me a message or huh? what? Call to the commune Ramesh. Oh a little bit. Oh what do what you like? Do you have a, a big pleasure boat? I'm afraid this is the hotel and then we cannot tell about it. we cannot tell. Yes, help me, I help? <laughs> ah it's uh um uh, Sandwich? What, just one. Mm. Yes. Oh, what? Ah, oh, I understand. <laughs> what is this all about, hey? You are talking all the time at the same time. Ah, oh, I understand. <laughs> what? Just one. Oh, what? Your destination will be, be remish. Ah, uh, could you speak again? I'm sorry, could, uh, I couldn't get. Uh, could you speak more slowly? No, no, I ca I cannot go uh, uh, go there now. Oh. Ah, I understand. <laughs> oh. Ah, I understand. <laughs> oh, I understand. <laughs> what is this all about, hey? Der vil jeg sige, Gry, at det der, det man vil man ja. godt lige uh, give Ej, en hånd i hånd for. Kæft, hvor var det, det er smukt. Tak skal du have. Det bliver det ikke lagt ud som ringetonen. Jeg er ked af Sige. Og ved du, Gry, jeg kan også en anden ting. Du yes. har jo rytmesans. Det tak. er noget, hverken Anders eller jeg har betydet sagde, men nu kan vi høre, hvad der I'm sker. I'm white, ah. and I've got rhythm. Yeah, but you got it in your bones. <laughs> Anders Lund Madsen, han står nu ude i vores relationslokale. Vi har yeah. mikket ham op med det, der skjult mic. Vi har lavet indslaget før, da vi sendte dem formiddagen, og øh, Anders vil approache nogle af vores kollegaer, gå hen diskret. til nogle af vores kollegaer diskret, og så øh, ud fra det vil der fremspringe en samtale. Er det korrekt, Anders? Eller hvad? Jeg skal til skygge-mikrofonen, så skal vi bare over, hvad de siger. Eh? Jo, jo, og så skal du i gang i samtalen. Så lad vi gå hen til, til dem derinde. Camilla, så hvis Camilla lige lige hun pludselig siger, hvad laver du, så svarer du selvfølgelig igen. Altså, der skæggriner. Kan du prøve en nyde siden af? Hvad? <laughs> Nej, det var ikke noget. Nej, prøv at gå videre. Jeg prøver at gå videre. Her. Ja. Ja. Ja. Og noget med variation og noget at gøre med, at altså, det første år vi lavede, det der var missionen at finde Danmarks nationalret. Så vi snakke til Boller Det er noget research. Det øh, er programmet med, med med ham her om lidt. Prøv, kan du lige høre det, kollega? Det med ham her om lidt. Ja, cock. Anders. Ja? Start en samtale med en. Nu fører vi dig, som om det var Hugo. Jeg trykker okay. på to. Du går igennem lokalet. Find ja. en eller anden tilfældig, du skal snakke med. Jamen, du skal sige, hvilken retning? Højre. Ja, tak. Okay. Ja, prøv at gå dernede. Der er hende der, øh... ja. Der er en med hovedtelefoner til, tilbage der at se med og baner. Det er sgu ikke noget ned. Nå, så tag hende der til kontorlægen. Der. Det ville måske være fede, hvis man rigtig meget kunne se det her i fjernsynet, men... Skal jeg ja, tager hende der? Hende, tag hende der tag hende okay. Okay. Og hvad så? Så snak, Kom med gang, det er Voxpop. Okay. Hej, hvordan, hvordan går det? Det går fint. Hvad så, Anders? Du er god. Nå ja, okay. Øh, hvor ringer du fra? Hvor jeg ringer fra? Anders, hvad er det mere? Øh, hvad laver du til daglig? Nå ja, hvad laver du til daglig? Jeg arbejder jo her. Altså, det kører slet ikke rigtigt. Har du nogen kæreste, så? Nå ja, har du nogen kæreste, så... Ja, det har jeg. Nå, hvor lang tid har I været kærester? <laughs> Nå, hvor lang tid har I været kærester? Lidt over fire år. Er det ikke også snart på tide, du finder en anden, så? Det siger jeg ikke. Jo, jo, nu gentager okay. du altid. Er det ikke, er det ikke snart på tide, at du finder en anden, så? Jo, han burde skifte skiftes ud. Hvad siger du til sådan en som mig, måske? Hvad siger du til sådan, sådan en fragtfører som Anders Brein? Her? Nej, som mig. Som mig, måske. Han er altid velkommen. Du er altid velkommen. Det skulle jeg jo have vidst i juleforsen. Pis. <laughs> Anders, kom du tilbage, og øh, jeg kan sige, at øh, det var måske øh, sidste gang, vi lavede det en slag. <laughs> det, det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved det ikke. Øh, det holdt ikke ja. rigtigt. Jeg synes, det var værd for luft, jeg ved at få luft. Jamen, så bliv derude. Jamen, jeg bliver. Så skal du sige det, jeg siger for helvede. Okay, men nu har jeg fundet en mand. Tal med ham, der står op. Og ved at tage jakken på. Ja, jeg Ja, klar. Anders? Hej, hvad? hvad hedder du? Hej, hvad hedder du? Jeg hedder David. Hvad laver, hvad, du her? hvad laver du her? Hvad laver du her? Jeg er på MySpace. Han er på MySpace? Hvordan er det, David? Han hedder David. Arbejder du sammen med Nicolaj Kirk? Arbejder du sammen med Nicolaj Kirk? Ja, det gør jeg. Hvordan er han at arbejde sammen med? Hvordan han arbejder sammen, arbejde sammen med? Høj og meget øh, flagrende. Er han lige så irriterende som på Kommorgen, Danmark? Er han lige så øh, Irraterende som på Komorgen. Nej, han er meget sød, meget sød. Hvad skal I lave i dag i programmet? Hvad skal I lave i dag i programmet? Alt muligt. Noget med pølsevognen, noget med udendørsretter. Det bliver fantastisk. Vi vil gerne give dig 100 kroner, hvis du sørger for, at Nicolaj Kirke ikke bruger ordet råvarer i dagens program. Vi vil gerne give dig 100 kroner, hvis du sørger for, at han ikke bruger ordet råvarer i programmet i dag. Se hvad jeg kan gøre, så skal de også lige klar. Biodynamisk og økologi skal han heller ikke sige. Biodynamisk og økologi skal han heller ikke sige. Skal jeg 300 så skal han have 300. Der er 300 på vej. Der er 300 på vej. Tak, Anders Lund Madsen. Kom ind tak. i de trygge rammer i studiet igen. Ja, tak fordi det lidt utryg. Ja, dig at komme ind. Hej. Hej. Ja, Jens, hvad siger du? Det var jo din idé. Nå, nu skal jeg jeg ejerskab på den. Det var jo din idé, det her. Ja, men øh, så synes jeg, den var fantastisk. Hej. Kære lytter. Tak. Nu skal vi til at udløse muleposer. Det er de sorte sparetes muleposer, og det er ikke en tilfældig mulepose, det er vores helt egen hjemmeproducerede mulepose. Og jeg har en idé, kære lytter. Hvis du ligger derude med muleposer fra firmaer, øh, der er en måde, man kan vinde en mulepose på. Det er ved at deltage til det spil. Jeg har en anden idé. Vi gør ligesom børneradio gjorde i gode gamle dage. Der skulle ungerne ringe ind, så var det en quiz. Hvis de vandt, så sendte børneradio en t-shirt til dem, men man skulle også sende en t-shirt tilbage. Kan I huske den? Nej. Nå, men det ikke lavede de. Okay. Det lavede børneradio, hvor at, øh, lytterne sendte deres øh, t-shirt ind, så byttede man. Hvis du ligger ude med en, måle, en mulepose, ja. så send den ind til os. Det er DR-byen. ATT, De Sorte Spejder, P3. Ja. Emil Holms. Kan Kanal. Nummer 20. 0999 København C. Første salg til højre. Bare skrive os, ja, okay, ikke? Ja, Så øh, kvitterer vi med at sende en sort spejder ud. Hvis du har en ordentlig mulepose, det skal være en mulepose, der kan, kan bruge, så kan det vi have væk med mulebørsen. Mulebørsen. Men nu skal vi... Først af med nogen, til nogen, der gider at deltage i legen, der hedder Tilles Ja, yeah, og det er jo altså en, en, en leg, det er en quiz, det er viden kombineret med held, det er hurtighed, det er spændstighed, det er glæde, det er, det er spænding, det er også lidt frygt i blandet. Det er alt, hvad der findes af menneskelige følelser, kogt ned øh, til en fang af glæde, øh, vi har valgt at kalde Tilles Ja. Det. Man skal lave en plade, man kan også lave den mentalt man kan skrive den i pande på øh, et dyr, man har derhjemme. En rotte. Ja, men så skal man sørge for at få den parret først. Ha' den fedte først. Da, da, da, da, og tal fra 1 til 90. 15 af dem, mand. Ej, cirka 15. Respekt. Øh, og så gør man, øh, så venter man, så læser jeg nogle numre op. Når man mener, at man er bingo, jeg ringer med, så ringer man. Det første, man sige, det er tillidsbingo. Tillidsbingo er det første, med man, man ringer 70. Uf. 3. Uf. Gange. Uf. 20. Uf. Nå. <laughs> 73 20. Vi spiller af en mulepose, og i dag der er der ikke mindst også en t-shirt i fra pladeudgivelsen der hedder Radio Recordings. Ja. Og der er flere, der har spurgt på mailen, og hvor, kan man, hvor kan man købe Radio Recordings 4. Det er en, plade, en udsendelse, en uh, CD-udgivelse, vi har lavet her på ja. Danmarks ja. Man kan gå ned i sin pladebutik, øh, og her snakker vi ikke om foner naturligvis. Det er jo ikke en pladebutik. Uh, man går ned et sted hvor at de går op i, at uh, dem, der står bag disken, ved noget af musikken. Ja. Og så kommer man ind, og så siger man, at man vil have Radio Recordings 4, så siger de, at måske den har vi ikke på hylden. Så kan de bestille den hjem. Det ved jeg, de kan. I Fone? Ikke i fo ja, det kan de sikkert også godt i Fone. Du skal bare ikke spørge mig, om de ved. Man skal noget ikke spørge mig, om sig. så får man en. Overbejde. Man kan godt gå ind i Fone og bestille den. Det er ikke det. <laughs> det, det Vil ja, du hvorfor noget? Det er, vi selv ja, fjernsyn, men, vi selv fjernsyn, vi har fjernsyn. Det vi ikke okay. Åh, du radio, radio nogle plader. Det kan ikke bare der det kan slet ikke. går jeg. Det kan slet ikke. Jeg går ned i kælderen og gemmer mig, for jeg kan ikke lige, at der er så mange produkter, og vi ikke ved, 70, 3x20 er telefonnummeret. Vi spiller først en række, og mm. derefter spiller vi pladen fuld. af Anders? Jeg er snydt lidt. Jeg har allerede øh, taget nummerne i går. Jeg tog nogle af dem, jeg kom til at tage i går. Jeg må jeg lige sige tak til Danmarks Radios Big Band. Fantastisk. Verdens bedste Big Band. Verdens bedste. For at lave jinglemusikken til de sorte spejlerne. Første nummer, Anders? Det er nummer 76. 76 er det første nummer. 76 er det første nummer. 70, 3x20 ringer man, når man mener, at man har bingo. 56. Og der er sørgen af igennem her, vi kan sige her. Og jeg kan også sige nu til de mange yeah. lytter, der tænker, ja, Nicolaj Kirk er faktisk nu i huset. Det er han også. Tillykke. Ej, tillykke. Ja, tillykke. Ej, ej. Ja, tak for det. Og oh, hvad? Tils Hallo? Ja. ja, tak for det, og tak for det. Og tillykke med det. Det er helt i orden. Hvordan øh. står det med jer? Oh, ja, det går godt. hvordan går det med dig? Offensiv. Øh. Jo, jo. Det er ja. Det, jeg lige skal høre før, I tog bliver øh. gift, det er uh, Anders her, Og det gør mig mest tryg, hvis vi kører lige efter uh, byltingen, oh, Anders. du sød lige her? Hallo, hvem er det, vi har igennem? Det er Martin Giesing fra Oldborg. Ja, goddag. goddag, Martin. Hvad laver Hvad du, du til dagligt? Jeg er lytter. Åh, oh, tak. Øh, jamen... Øh... Det er sådan øh, noget med computer og lidt musik og sådan noget. Okay. Det, øh, det er jo sådan, Martin, jeg kan se, hvor du ringer fra. Ja. Øh, og arbejder du der, hvor du står? Eller er du kunde der, eller noget man det, øh, Nej, nu, nu sidder jeg bare lige og sammen med min forlovede her. Så, øh. Og tilløve. Så det, der er ikke så meget arbejde. Uh, uh. Nej, arbejder hun deroppe? Øh, nej, nej, dog ikke alligevel. Det er dig, der arbejder lidt, i... vi, vi, Ja, vi er sådan lidt hjemmegående. Både det ene og det andet og noget. Okay, og hvad er det ene så? Det er det med altså computer. Ja, ja, sådan hygge med computer ting og ting så sige. Og hvordan, hvordan, Martin, hvordan hygger man med computer? Hvad for noget? Hvorledes hygger man med computer? Ja, altså hygger, det er jo sådan noget med lidt kat, øh, og nogle ting sager og noget, ikke også? Mm. Så det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan det er helt store men ah, Det er jo så ikke en levevej, kan man sige. Pas på Anthony Kittis. Øh, nej, nej, nej, nej, altså I godt hjemme, hvor husfejder husfar nå ikke også. Ja, der, Martin, ja. Martin, øh, Martin, jeg har lige spørgsmål. I går øh, snakkede vi om, øh, at uh, ham der for Red Hot Chili Peppers, han er afhængig af internetporno. Ja, det er jeg nu godt nok ikke, for nu har jeg en forlovet jo. Det er det. Men det, det er jo lidt synd for ham ja. et eller andet sted. Det hørte jeg nemlig godt, jeg havde brændt op og noget det. Ah. Ja, det er jo hver gangen, så det, jeg, det, det det det er sådan lidt uh, synd for ham et eller andet sted. Martin, kan du ikke få din kæreste til at gøre hos en tjeneste? Jo. Lige okay. lidt, skal lige skrue lidt med affaration bagi. Det var, det var faktisk det, vi lige prøvede. Jeg ja, bare skrue lidt op. Det var derfor jeg... Det var derfor, jeg blev lidt forstyrrende. Nå, I skal bare skrue op for den. Nå, jeg synes, det lyder godt. Martin, øh, vi har desværre lidt, øh, lidt travlt, forstået på den måde. at øh, Vi skal det, også have en lytter det, mere jo. igen. Det, det, det eneste, jeg var interesseret i, det var at mulepose, for nu den jeg smule mulepose. Og det har du, Martin. Den, er den vi har du, der er, vundet. Vi har øh, her det en glædelig nyhed til dig. Du har vundet den. Jens vil nu fortælle okay. præcis, hvad det er, du har vundet, Jens. En ja. De Sorte Spejder mulepose. Sådan. Og der er jo en t-shirt ja. i dag. Det eneste, du skal gøre, Martin, det er, at du skal sende en e-post til uh, satansynge.dr.dk. Og i emnefeltet, Anders, hvad skal Martin skrive der? Kippers. Kippers. Og så hvad naturligvis din... De, uh, k i -P -P -E Ja. Kippers. Kippers, det er den lille saltefisk i en uh, dåse. En dåse. Men spiser den lige de fra dåsen. Uh, Nå, kippers, okay. Yes. Nu må jeg, jeg lige at ind, nu ved jeg godt, jeg er travlt. Ja, er Nogle gange, når folk ringer ind, og så siger, hallo, så tager jeg alligevel telefonen. Ja, ja. Det er fordi... Jamen Martin, det er du da egentlig ret, Nå, i, ret. Men, men der er, nogle gange løber det af med os, og der bliver vi simpelthen bare for flinke. Ja, men du har ret, vi skal stramme op. Men jeg er, jeg er så glad for, at jeg er så gammel, for I er sgu nogen af nogle griner, godt nok alligevel. Tak skal du have, Martin. Og jeg synes også, og jeg tror også, hvis du hilser din forlåget, så, så tror jeg også, at det bliver en god dag for os alle sammen. Helt i orden. Kan I nu have rigtig godt? I det måde, Martin. Tusind tak, fordi du ringede ind. Og tak for at gå på gammel. Tak. Farvel. Hej, hej. Hej, Hej, Martin. Vi skal spille pladerne Ja, vi skal. Og vi skal sl slutte i god stemning. Og det kommer vi til, fordi det her nummer, det har vi aldrig trukket før. Det er nummer 11. Nummer 11 er det næste ja. nummer. 70, 3 gange og Åh, nej, nej, nej, nej. Hvordan kan det dog ske? Nej. Tager du lige næste år, så? Ja. 56. 56. Så vi har altså 76, 11 og 56. Hallo? Hey, I sgu da til is? Bingo, bingo, bingo, ting. Ja, halloj, halloj, halloj. Oh, jeg kom sgu igennem, mand. Hoj, Hej. Hej. Hej. Er I klar over, hvor længe jeg har vandet på jer? Nej. <laughs> Nej. Lang... Hvor lang tid er det, Lige det der, Tina? Lige med samme hjælp, men lidt i går, <laughs> <er> det endelig år. Men hvem er det, vi snakker med? Hvad skal vi sige tillykke? lykke? er hvad skal jeg hege? Hvad hedder du? Du hedder Tina Andersen, jo ikke? Nej, jeg hedder Leila. Nå, men hvorfor regner du så til Tina Andersens telefon? Ja, det er, det er, det er fordi, at ja, det er min endes min, min, min øh, navn. Og kriminalinspektør Brindholt er nu i gang med sit tredjegradsforhør af den mistænkte, hvor som til for nylig var en øh, præmievinder, men som nu er pludselig blevet til en mistænkt i en straffesag, jeg jeg ikke helt kender omfanget af. eller hvor var du hen i går? Velkommen 32. til tror, der er flere snakker. velkommen hey. til programmet. Velkommen til programmet, Leila. og tillykke med. Du har vundet en tur i brummen. Ja. Nej, Anders. Ja, øh, hvad er det, Leila har vundet? En uh, mulepose. Yeah. Og Leila, må jeg spørge? Hvad laver yeah. du til daglig? Yeah, jeg passer alle de gamle inde i Odense. Det er godt. Du er ikke ansat i Nyborg og yeah. vel? <laughs> nej. Snakker I, snakker I? <laughs> er jeg glad for, jeg ikke. Snakker I, <laughs> snakker <laughs> I om det der? Og vi snakker om det? Siger, nej, men øh, øh. Leila, hurtigt vil jeg lige høre. Har du nogensinde sagt til en beboer? Så kan du tro, det er en gammel støvl, <laughs> så tager du selv det pisse op, der! Ja, du har jeg nok gjort på et tidspunkt. Ej, det har jeg aldrig sagt. Nej, forhåbentlig ikke. Øh... Ej, og, og, og, og det var er, det, der adskiller. Øh... Så tager du op, Leila. <løg> Nej, Leila gør det. Leila, øh, øh, Jeg vil godt sige herfra, øh, med hensyn til de folk, der passer hvor gamle og hvor øh, mange behandlingsskrevet mennesker, det er for lavt lønnet, og det er for lav og det er derfor, det er indimellem desværre. Ja, men tiltrækker. så kan de jo blive i kar, de kan jo bare blive i krav, ja. der kører og, og der er rigtig mange, der sidder op på nogle meget høje heste nu og siger, jeg, jeg kunne aldrig drømme om at tørne noget tisse op og sådan noget. Skal man måske lige selv tage et halvt år i sådan en behandlingshjem, så må se, hvordan ja, det er Ja, så kan er. de prøve det. Så kan de lære det, kan de. Leila, vi har øh, 1 minut og 45 sekunder ja. tilbage til Andreas og Klamer Nyheden. Skal bare lige høre? Ja. Øh, bor du på Fyn? Ja, ja, ja. Okay, og du arbejder uden til, og du bor også i Ja, det gør jeg. Mm. Og hvor lang tid har du arbejdet på pleje med? Jeg har bare ikke i plejehjemmet, jeg kører i hjemmeplejen. Nå, okay, hvor lang tid har du så haft med øh, ældre pleje at gøre? Undskyld mig. Det har jeg gjort i par år. Nå, okay. Du gør man kusine, hvis døres er også i Odense Kommune. Og hvad hedder din kusine, også. Okay. Det er lige meget, jeg ja, er det okay. det kommer jeg bare lige til ja, at tænke mig. der rimelig mange hjemmehjælpere herinde i Odense. Ja, men jeg tror hun, det er vildt på jer, Du skifter fra Fyns til Jysk til København Aksang. Er du klar over, hvor vild du er? Ej, jeg er også sådan lidt personsbaltning og noget, ikke? Nej, der kan vi lige få til sidst for til at råbe? Tør så det pisse op på Fyns? <laughs> <laughs> Tør så det pisse op? Ja, sådan. Leila, der er et minut til der er nyheder, og vi er rigtig vundet, glade for at du ringede og ind. Du skal sende en e- et e-brev til uh, dr.dk I emnefeltet skal du skrive uh, tomater? Oh, ja. oh. tomater, og så din adresse tomater. naturligvis. Så kan du efter Leila, jamen, hun noterer. De Satansynsnablag@.dk. Og i emnefeltet ja. tomater og så din adresse. Så kommer der en ja. mulepose en anden vej. Og så siger vi tak for i dag, fordi Anders, nu skal du til at runde af, mm. fordi vi er op mod nyhederne nu. Tillykke, Leila og have en god dag, og til de ældre. Og hilse, Tina. Det skal jeg gøre. Det er godt, hej. Det er godt, hej. Jeg synes, det gik godt, Anders. og hun var rigtig, og, vi, sød, og, hun var rigtig sød, og det var lige ved at udart til forhør. Hun kunne godt lide det. det er de